Tak teď vysvětlím praktický aspekt meditace na dech. A tento praktický aspekt meditace na dech je vlastně meditace na dech tak, jak je vysvětlená v, v yogačárové tradici na základě Yoga Chara Bhumi což je nejdůležitější vlastně traktát v tradici Maitreji a Asangi hm? a Vasubandhu. Kdo z vás se už učil meditaci na dech? Všichni? Tak meditace na dech, tak jak je běžná. Hm? Teď by si neměla jíst tady během výkladu, tak to je, je opravdu. Já se mi stačím divit. Jak... Tak to je. To jsou základní zvyky, které bychom se měli naučit dodržovat. Musíme mít respekt k učení, ne ke mně, já za ten respekt asi nestojím, ale k tomu učení. Jestliže máme respekt k učení, nemůžeme se nic naučit. Je to Tak. Tak jste se to učili taky u toho inobu, jo? Tak to je základ. Jestli, že nemáme respekt učení, nic se nenaučíme. Tak většina z nás se učí meditaci na dech, tak, jak je vysvětlena v vysudy Maga v cestě k očištění od Buddha Goshi, což je vlastně ten nejzákladnější traktát pochopení teravádové meditace, tak, jak se praktikuje v v zemích, kde vládne Terevádový buddhismus. Šri Lanka, Tajsko, Burma, Laos. Objektem vydělé pozornosti v této meditaci je jen nádech a výdech. A když se zeptáte učitelů v této tradici, co se děje mezi nádechem a výdechem, a mezi výdechem a nádechem, řekne vám, že se této části procesu nádechu a výdechu, procesu dýchání, nevěnujete a proto nemůže ovlivnit naší, nemůže ovlivnit naší meditaci. Protože se, jestliže se něčemu věnujeme, pak to naší meditaci ovlivní. Jestliže se tomu nevěnujeme, naší meditaci to neovlivní. Proč? Protože základem jakéhokoliv poznání, základem jakéhokoliv kognitivního procesu je pozornost. Hm? Pozornost je jako kormidlo mysli, která vede mysl k objektu. Jestliže nemáme pozornost, no tak vlastně... Žádný objekt nemůžeme poznat. Teď, jestli my se učíme meditaci na základě transcendentální moudrosti, až se staneme Budhy, plně realizovanými Budhy, vlastně nepotřebujeme pozornost. Budha nepotřebuje pozornost, protože už vše pozná. My jsme vše nepoznali, proto potřebujeme pozornost. Pozornost je jediný klíč, který k poznání máme. Jestliže jsme se stali budhy, jdeme nad pozornost. A pouze odrážíme realitu tak, jak je. Ale my toho nejsme schopni, právě proto naše meditace závisí na pozornosti která dává mysli směr. Jestliže nemáme pozornost, mysl nemá žádný směr. Jestliže mysl nemá žádný směr, pak je jako loď na moři nebo na řece která prostě jenom sleduje, kam jí vítr nebo prout, jak s ní pohne. No ale to my nechceme. My chceme se naučit mysl ovládat. No a mysl můžeme jedině ovládat pozorností. Jinak se ovládat nedá. Jestliže jsme mysl ovládli, jdeme nad pozornost. Jelikož jsme mysl neovládli, učíme se to pozorností. Teď objektem pozornosti v meditaci Taravana je nád, pouze nádech a výdech. Jenže v tradici jogy, na kterou yoga čára navazuje, vědomně navazuje, v meditaci nadech, v prána jámě, není objektem jen Nádech a výdech, ale je objektem též ta perioda mezi nádechem a výdechem a mezi výdechem a nádechem. Hm? A tato perioda je kritické důležitosti, jestliže chceme ovládat meditaci nádech. Ovládnutí meditace nádech je, že vlastně Dech zmizí. Jestliže dech zmizí, máme přístup do těch nejhlubších vrstev vědomí. Jestliže dech zmizí, automaticky zmizí i myšlení. Třeba si to uvědomit. Ale dech. Mizení dechu je dlouhý proces zjemňování dechu. Meditace na dech je proces zjemňování dechu. A zjemňování dechu se děje jak v hlubokou koncentraci, trénink v hluboké koncentrace se nazývá šamata, tak i moudrosti, Trénink v moudrosti se nazývá vypašan Jestliže se tyto, dvě, tyto dva aspekty meditace spojí v jeden celek, máme přístup k tomu, čemu se říká nejvyšší realita. Teď zjemňování dechu v tradici Trevána, kterou jste se pravděpodobně učili, jestliže jste se učili meditaci na dech, je tím, že se nádech a výdech zjemňuje. Nebo nádech a výdech je jediný objekt vydělé pozornosti v tomto systému meditace. Teď v systému meditace, který má kořeny v tradici jogy tak jak je vysvětlená tež v Patanžáli Yoga Sutras, je na základě pozornosti vůči nejen dechu, nádechu a výdechu. Toto je, dá se říci druhotná pozornost. Prvotní pozornost je vůči té periode, kdy nádech skončil a výdech nezačal, a výdech skončil, a nádech nezačal. Hm? Technicky tato perioda se nazývá v na, na perioda pauzy po nádechu se nazývá antara kumbaka, vnitřní kumbaka. Kumbaka znamená džbán hm? v sanskritu. Jestliže se džbán naplní, jestliže se tělo naplní pránou, pak je to antara kumbaka. Výdech, prána se vyprázdní. No a to je bahya kumbaka, vnější kumpaka. V meditaci na dech vioze a v meditaci na dech též v tradici yogačáry a vůbec v tradici meditace nadech v Číně a v Tibetu. Tato perióda mezi nádechem a výdechem a mezi výdechem a nádechem se stává vlastně hlavním objektem pozornosti. A nádech a výdech jde postupem do pozadí. Až úplně zmizí. Jestliže se stanete jako buddha, nebo jako učitelé budhy, nebo jako starý mistři meditace, úplnými mistry meditace, pak i postupem času dokonce může zmizet i ten jemný dech. Čili v této tradici my rozlišujeme mezi hrubým dýcháním, které přichází a odchází do těla nosen. Hm? A je závislé na, na tom, čemu se říká velký prostor. Tento velký prostor má technický název Joze, nazývá se Saushiriam. A jemné dýchání existuje nejenom během nádechu a výdechu, ale existuje právě i v, tom, v té periode zvané kumbaka nebo mezi dechem. V, v tradici Asangi se to nazývá mezi dech, což je důležité jméno. Protože když nedýcháme nosem nebo pusou, tělo stále dýchá. A to je třeba si uvědomit. Tělo je organismus stejně tak, jako listy na stromech. Buněční organismus a buňky se stále roztahují a stahují. Roztahují a stahují. A to je jemné dýchání. V Joze se tomuto jemnému dýchání říká Roma Kupa. Roma Kupa. znamená pory v kůži. Dýchání pory v kůži. Hm? Jestliže čtete indickou tradici trochu Mahabharatu, hm? starý hrdinové Mahabharaty, jako Bhima, Duryodhana. Mohli zůstat pod vodou i dlouhou dobu, několik týdnů i několik dnů, protože byli mistry dýchání pory z kůže. Hm? Zkuste být pod vodou pár minut a uvidíte, <laughs> jaký jsme mistři dýchání pohory kůže. Hm? Toto mistrovství prostě neznáme. Hm? Ale aspoň si můžeme uvědomit to, že jestliže nedýcháme nosou, či nosem, či pusou, vlastně tělo stále se roztahuje, stahuje, roztahuje, stahuje. Každá jeho buňka se roztahuje, stahuje. Protože jsme svědky tohoto procesu, jestliže máme bdělou pozornost, víme, že žijeme. Jestliže tomu tak není, no tak nežijeme. Čili my. Vlastně žijeme pránu. A prána je ta část materiality, která je nejblíže spojena s vědomím, s myslí, s počítky, s vnímáním, s vůlí. Tyto složky naší existence jsou vlastně živeny pránou. My můžeme fungovat, protože nás živí bioenergie. Tato bioenergie se nazývá prán. Poznání prány je snad nejdůležitější část jogy. Které se říká Prána Vidya. V Upanišádách Prána, jako majtré Upanišád, Prána je synonym Brahma. Díky práně my můžeme poznat to nejvyšší. Poznání pra, prány je poznání toho nejvyššího. Poznání atma. V budistické pojetí je to poznání anátma, poznání nejsnajdnější cesta k poznání nejáství. Čili prána je buď ten, poznání prány je buď ten nejúčinnější prostředek poznání já, v buddhistickém pojetí ten nejúčinnější účinnější prostředek poznání nejástvých. Prána je vlastně totožná s tomu, čemu říkáme v našich krajích duše. Hm? Duch, duše je prána. No, a duch, duše je to, co nás napojuje na to, čemu se říká Bůh. A Bůh je to, co vládne celkem. To je pojem, základní pojem naší civilizace. Teď zvláštnost buddhismu, a tu je třeba pochopit, jestliže chceme dělat buddhistickou praxi, je, že právě my meditací na dech, meditací na duši, my chceme poznat nejáství všech jemů, jestliže poznáme nejáství všech jevů, získáme stav probuzení. My nemáme stav probuzení, protože neznáme nejáství všech jevů. A tento stav probuzení je nejlépe poznat právě meditací na dech. To je buddhistická tradice která pochází ze základního písma buddhismus z z rozprav buddhy. Tak, jak je vysvětleno v Anapána suta tak je, jak je vysvětleno v Satipatána Poznání nejáství nejúčinnější meditace je meditace na dech. Buddha sám v rozprávách říká, jestliže, říká Anandovi, jestliže laici chtějí, když se stáhnul k meditaci a chce být o samotě, jestliže se ptají, že, když řekne Ananda, že Buddha medituje a není k dispozici, Jestliže se zeptají, na co medituje, aby řekl, že, se, že medituje na dech. To máte v rozprávách. Čili Buddha, jestliže podle rozprav, když byl o samotě, meditoval na dech. na dech. ne jako na prostředek poznání já, ale jako na prostředek poznání nejáství. V tradici yogačáry tento stav nejáství, poznání tohoto nejáství je tež identifikován, v tom navazuje yogačára na jogu, je identifikován se Poznáním atma, ale s poznáním paramatma. Co je paramatma? To je velké já. Poznání velkého já je opak poznání atma. Já jako něčeho, co stojí. Buddhistické poznání já je poznání toho, co nikde nestojí. O tom jsme mluvili. My chceme poznat velké já, které nikde nestojí. No a zase ten prostředek na to je meditace na dech. A obzvláště na dech v jeho jemných formách. které pronikají každou buňkou, každou částí našeho těla, bez výjimky. Proto žijeme. Jestliže jsme v procesu rozpadu, no to pak buňky přestávají dýchat. To je rakovina. Jestliže buňky přestávají dýchat, umírají. Umírají, protože nemají přístup k práně, k bioenergii. My máme přístup k bioenergii, právě proto můžeme hýbat vědomím i hýbat tělem. To, co hýbe vědomím i tělem, je právě Pánická energie, kterou můžeme nazvat bioenergie. No a my, jelikož chceme poznat jógu spojení s tím, co je v nás skutečné, co není naše fantazie, my by jsme měli mít přístup k těmto jemným energiím. Yoga, yogačára a obzvláště tantrická tradice právě zdůrazňuje, že by jsme měli vyvíjet schopnost být si vědom jemných energií, bioenergí, který řídí činnost našeho těla i vědomí. A spojují vědomí s tělem. Jelikož naše vědomí je spojeno s tělem, my žijeme. A proces života je vlastně, jak věda říká, materialistický proces. Materialistický proces a Duševní proces se od sebe nedají oddělit. My, protože se chceme dostat do hloubky poznání, do hloubky poznání nejáství, my chceme poznat to, co je, co transcenduje. Tělo a mysl vázanou na tělo. A tomu se v buddhistické tradici říká prázdnota. Takovost. Takovost nepatří ani tělu, takovost nepatří ani mysli, ale přesto není od těla a mysli oddělena. Čili je to něco nepochopitelného, nepojma, nepojmu, něco, co není možné pojmout našimi běžnými koncepty. Jestliže praktikujeme Mahajánovou praxi, praxi bodysatů, my se nala, nala, vlastně naladíme na tuto nepochopitelnou realitu, realitu nad koncept, realitu nad jméno, realitu nad poch racionální pochopení. To je meditace, která má koreny v transcendentální moudrosti. Transcendentální moudrosti, transcendentální moudrost je matka všech budhů a všech Bodhisattvů. Bez transcendentální moudrosti není žádný Buddha. A podle písma Mahajány není ani žádný Arahat, ani žádný Buddha pro sebe, ani žádný Buddha. Plně realizovaný. Jakákoliv realizace, která je skutečná, je založena na transcendentální moudrosti. Kde je transcendentální moudrost, tam je buddhismus. Kde transcendentální moudrost není, tam žádná forma buddhismu nemůže najít uplatnění. To je třeba pochopit. A teď v naší meditaci, jestliže má mít koreny v praxi bodhisattvu, my zdůrazňujeme právě vdělou pozornost vůči té periodě dechu mezi nádechem a výdechem a mezi výdechem a nádechem, ve které si můžeme být vědomí. Uvědomělou pozorností, že vlastně naše tělo je stále v pohybu. Tento pohyb je život. Jestli to je začátek. Jestli jsme si vědomí v tohoto pohybu, ze začátku můžete ho koordinovat s tlukotem srdce a s koloběhem krve v těle. V čínské, v indické meditaci vlastně koloběh krve v těle je koloběh prány. Navazuje na koloběh prány. První krok Snažte se být vědomí toho, že vlastně tělo pokračuje v procesu dýchání, zvětšuje se, zmenšuje se i v procesu, kdy nedýcháme nosem. A toho si uvědomíte nejlépe tím, že věnujete pozornost právě. Té periodě mezi nádechem a výdechem, a mezi výdechem a nádechem. Ne, tato pozornost ovšem nesmí být silou, ale musí být uvědoměna. Právě proto můžete pokračovat v meditaci, jak jste zvyklí, jenom si uvědomovat, že existuje též mezi nádechem a výdechem a nádechem, mezidech. To je začátek. A jak to jde dál, budeme mluvit dále odpoledne. Hm? Teď ty základní instrukce jsme podali. no A máme další periodu meditace. 8 až 40 minut. Lukáš nastaví budíka. A jeden...